Kadi tamati shiko leo barikiwe nambari yetu ya simu Masai China maana ni 213 401 00095 Poniza sufuri wakati wa wote ukipenda kuongea pamoja nasi vile, vile unaweza kutopata abagushi global .com ama vile vile AGR FM nambari ya mchungaji nitakupa tutakapo tamatisha wanaangaza angaza anaingia wane na wimbo dhambi ilipoingia ingia duniani Sande sana mtumishi wa Mungu na kupata kwa njia iliyo sawa hapa mahali tuko Ikiwa tena leo ni asubuhi nyingine tunazidi kumshukuru Mungu na iende ikawa kwako kwa kwa kama vile ilivyo kawaida. wakati kwetu ni asubuhi kwenyu inaweza kuwa ni mchana ama inaweza kuwa ni jioni Ama inaweza kuwa ni usiku kwa hivyo vile ninachukua fursa hii kukukaribisha katika makala maalum makara ya neno litasimama makara haya huwa unaletewa na Passing the Right Ministry ndani ya AGR hivi ni kusema katika ushirikiano ulioko kati ya Passing the Right Ministry na Abagusii Global Radio tunaunganika na kushirikiana kulitangaza neno hili na kuleta makara haya maalumu katika redio hii ya Baguzi Grovo ili iweze kukuandaa kwa ajili ya uhamisho uliokaribu sana kwa kuhamishwa kutoka dunia hii kuingia katika dunia ambaye Bwana anatuandalia ana, ana na ningeendelea kuwasihi wapendo wasikilizaji wetu kila pahali popote pale mnapoendelea kututegea ukitaka unaweza kwenda katika website yetu passing the right ministry org ama abaguzi com na hapo utaweza kuona juu ya ministry hizi mbili na uendelee kwa kutuombea katika hali zote na ikiwa Mungu anakukuita kwa mwito wa pekee kuweza kuchangia ministry hizi basi hatuna ikwaso vyovyote unakaribishwa kuweza kuwa mmoja wetu wakati nataka niweze kuwaletea makala haya na kabla sijafanya hivyo Huyu ni wenyu mhubiri Ngige na ningependa iendelee e, kujulikana ya kwamba katika neno hili Bwana ameweza kuona ni vyema aweze kufikishia neno hii kupitia kwa hizi ministry na kupit kwa ajili ya paneba ya ministry hii ninamkaribisha tuungane pamoja kumkaribisha Mungu katika makara haya ya siku hii ya leo. Hebu tuweze kuomba. Baba mtakatifu Mungu wetu tupenda sana. Wewe uliyekuwa wako, wewe ulioko na wewe utakao kuwako. Tuna wingi wa kwa ajili ya ulinzi wako mwema. asanti Bwana kwa ajili ya mwito mtakatifu ambaye umetuita nao sandi kwa ajili ya ministry hizi ambaye tumeungana kuweza kutangaza ukweli huu uliopeana jukumu hili iweze kuwa mikononi mwetu bariki mtumishi wako ndugu Ontili endelea kumfanikisha katika vyote yanavyofanya kwa ajili ya habari hii njema wasikilizaji wetu kila mahali wanapotutegea katika ulimwengu huu bana na ili uendelee bariki na wengine walio na vikwaso na matatiso hapa na pale Bwana anaendelea kuwaweka mkononi mwako maana wewe umzaidi ya mshindi ebroho wako watamaraki mawazo yetu sizo zote na mioyo yetu na miili yetu na zaidi uendelee kuinuliwa juu na baraka ikiendelea kuwa yetu familia zote ambazo zimeakilishwa naomba uweze kuzibariki na shida zilizoko kati ya familia ambaye ni familia mbalimbali mbali na shida ambaye shetani ameingia na kupenya katika familia zile na kuweza kuwaletea matatizo utoelewana na hali ya kifedha ali zing, nyingine ambazo zinawatoa katika imani na kuomba uzishughulikie basi mapenzi yako yaweze kufanyika unapokuwa pamoja nasi tunapoanza hadi tamasha na tunaomba kupitia kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Eh siku ya jana tuliona ya kwamba basi hawa wana wa Israeli ya kwamba waliweza kuvuka katika ile uh, mto mto Jordan na sasa wako ngambo ya pili ya mto wa yordani na Mungu atafanya miujiza ya ajabu hapa kuweza kuondoa maji na kuweza kutengeneza njia ya hao watu kupita ili wawe aweze kuwadhirishia mataifa yote yaliokuwa upande ule ya kwamba hawa watu wana wa Israeli walio watu wa peke yake ambaye aliwachagua katika ulimwengu ameweza kuwafikisha hapa na amewagukisha katika bahari ya Shamu wakati mwingine tunakuwa na mahubiri yanaohubiriwa ya kwamba katika ulimwengu huu Mungu hajachagua mtu fulani aweze kuwa eh, aweze kuwa wakili wake ama kabila furani ama taifa furani ama rangi furani ama watu aina furani lakini wapendwa ningependa ijulikane kwenu ya kwamba kila wakati Mungu anakuwa na masalio wake wanaosalia anakuwa na watu ambaye ni wateule wake anaochagua waweze kuwa nuru kwa wale wengine na anapowachagua anakuwa na ujumbe marum kwa ajili ya hawa watu na hata hivi leo unapoangalia katika madhehebu ambaye imejaa ulimwenguni kuna kazi kubwa inaofanywa na inaonekana kana kwamba ni kazi takatifu inayotoka kwa Mungu ya kuweza kuunganisha madhehebu yote huku akiacha ujumbe uliyo ndani ya maandiko matakatifu yaani neno la Mungu na waweze kuunganika katika mapenzi yao ama mafundisho yao na huku wakiweza kuwa na ushirikiano wa hali ya juu sana na wakiendelea ku, eh, kuzoea ku, ama kufanya mazoezi ya kuweza kuishi kwa pamoja pasipokuwa na taswishi lakini wapendwa ningependa ijulikane kwenu ya kwamba mbali na haya yote yanayofanywa na ni mazuri Mungu ana watu wake ambaye amewachagua wanaoitwa Waisraeli wa kiroho Walio na amri kumi za Mungu, walio na ushuhuda wa Yesu Kristo ambaye utakataliwa na muunganiko wa madhehebu yote ulimwenguni, watakaokuwa kuwa wakiongozwa na viongozi mashuhuri, wa viongozi wa nchi, viongozi wa mataifa, viongozi wa madhehebu watakuwa wanaunganika kwa pamoja waweze ku katalia na kukanyaga amri za Mungu na wakisema leo tuko katika ile kitu tunaita the new spiritual movement. hii spiritualism ni kitu ambaye Shetani amekificha hata kwa wahubiri. Pia kwamba watu hawataki kwenda mbinguni, wanataka lakini Wamefikwa wameweza kukumbazwa wameweza kupofishwa na Mungu wa ulimwengu huu wasiweze kuona mpango wa Mungu na wasiweze kuona ya kwamba Mungu anakuita wewe na mimi ili tuweze kuwa watu wapeke, wa pekee kwa mujibu wa kitabu cha petru wa kwanza mbili aya ni 9 neno linasema ya kwamba na kwangu nyinyi basi mtakuwa ni taifa teule Watu wa milki ya ukuhani na watu special yaani watu wa pekee watakao kuwa wametolewa katika giza nene kuingizwa katika nuru waweze kuwa waakilishi wa Mungu duniani. Vivyo hivyo ndivyo alivyoachagua hao wana wa Israeli dia kwamba walichaguliwa kwa sababu walikuwa wema lakini Mungu alichagua kupitia kwa uchaguzi wake akamwita Ibrahimu akawa a peculiar person in the entire world akamwambia ni kupitia kwako watu wote wa mataifa haya na mengine yote wataweza kubarikiwa na hawa huo uzao wa Ibrahimu Mungu bado anauendeleza na hivyo wewe na mimi tunaitwa tuingie katika hawa kundi hili la Ibrahim la wana wa Ibrahim ili tuweze kuwa ni baraka kwa mataifa yote leo dunia inaimba wimbo mmoja ambaye ola umemwamini Yesu lakini Shetani amewaficha hapa kitu wapendwa ningependa tuendelee na safari hii tutakuja kuona haya makubwa katika unabii katika unabii ambaye inaendelea kutimizwa na inaendelea kutimika na roho akasema wazi wazi ya kwamba siku hizi za mwisho roho asema wazi wazi ya kwamba wengi watajitenga na imani wakifuata zile roho zinaodanganya na mafundisho ya kishetani Yohana alionyesho ya kwamba utakuwa na huo muungano. Ninasikia kwamba eh jambo hilo nilamana maana sana lakini nitalileta wakati wake. Basi wacha tuendelee na safari ya wana wa Israeli. Wapendwa hapa ndipo tunaona basi wakaweza kuvuka ngambo ile na pande ile Mungu akaweza kuweza kupokea ile uh, ile i, ile ishara aliyokuwa amepatia Ibrahimu ya kutahiri watu wote wakatahiriwa wanaume na pia ikaweza kuonekana wakaruhusiwa kuweza kusherekea pasaka na ndipo basi miguu yao ikaingia katika nchi ya Kanani na hapa maana ikakoma maana Mungu aliwaruhusu kula mazao ya nchi hii ya Kanani na ndipo basi miaka ya kuisha ya, ku, ya kuranda randa jangwani ikaweza kuisha na hivyo wakaweza kukanyaga kwa miguu yao katika nchi ya Kanani na hapa ndipo sasa tukaingia ni vipi sasa wanavyoweza kumiliki kumiliki nchi hii basi kwa kuwa wamekanyaga katika nchi ya Kanani na hawajaweza kuirithi ilikuwa ni lazima wa kuweze kuwa na mvuta ni kuvute na ukumbuke ya kwamba mataifa yale yanao miliki katika nchi hii ya Kanani ni mataifa yaliyokuwa makubwa mataifa yaliyokuwa na watu wa vito wanene mataifa yaliyokuwa na, na na na jihami katika kisi katika ki, ki, ki, ki katika hali ya vitu vya kupiga vita ama ki, ki, ki, kisiraha na hivyo kwa sababu sasa wote wameunganika katika uoga wa wana hawa wa Israeli na Mungu wa Israeli ambao hawa ni watu pekee waliokuwa kuwa katika wakati ule na Mungu. Bibilia inaonyesha wazi ya kwamba basi wakaweza kuunganika wote, wakiunganisha jeshi lao, wakiunganisha vyombo vyao vya, vya silaha na waweze kujihami kwa ajili ya hawa wana wa Israeli na kwa hivyo ikaonekana kulingana na, muo, na, na na kuona kwa mwanada ilikuwa ni shida sana kuweza kuchukua na kuwafukuza na kuwaondolea mbali mataifa haya manake pia kutaza miji yao zilikuwa zimejengwa hata zikaenda kama kwamba ni biguni na Mungu akadhihirisha jambo hilo alipokuwa amewaambia wana wa Israeli kupitia kwa Musa ya kwamba mwajua vizuri sana ya kwamba nyinyi mnapovuka katika Yordani mwende kumiliki inchi ili ambaye ina mataifa makubwa kuliko nyinyi wa taifa walio na nguvu kuliko nyinyi lakini hawa watu mnaelewa ni watu wakubwa Muriwa asikia walioitwa wanaki na mulisikia wakitajwa na hakuna yoyote anaweza kusimama mbele ya ya, ya, ya, ya ya hao watu wanaoitwa wanaki lakini mjue hivi bwana akawaambia mimi nitawatangulia na hata nitawatangulia kama moto upekeza zao na uangamizao nao hao watu wote utaweza kuwafukusa na kuwapoteza upesi hivyo bwana akaweza kuzungumza na isipokuwa ni hali hii wana wa Israeli hawangekuwa na njia yeyote ya kuweza kuwa na tumaini la kuweza kunyakua nchi hii kama ahadi ya Mungu ilivyokuwa imeahidi hivyo ni kuonyesha ya kwamba katika kumiliki nchi hii utakuwa na vita ambaye wiki dogo katika sasa mji hii mji uliokuwa na nguvu sana ndiyo uliokuwa mbele yao nao sio mwingine bali ni mji wa yeliko uliokuwa na vyakula uliokuwa na utajiri uliokuwa na hali kila kitu lakini ulikuwa umemwasi Mungu kwa hali ya sana ya hali, hali ya juu sana na kumdhihaki huyu Mungu na kuabudu Mungu ambaye alikuwa anajulikana kama Astorezi na ndipo basi yeye ufalme huu wa waliweza kuwa wanamdhihaki Mungu kwa njia ya juu sana na walikuwa wanaendelea kufanya udhambi za aina yote usherati uwizi uwaji ugandamizaji kila aina ya dhambi ilikuwa inafanywa hapo na ndipo neno linasema ulikuwa pia umezungukwa na kuta ndefu na milango yake ilikuwa ni milango mikubwa nayo na ilifungwa siku zote kwa ajili ya wana wa Israeli na kwa Joshua hii ilikuwa ndiyo hayo eh, kitu alioangalia sana vile itatavyokuwa it, watakavyoiangusha na kwa sababu alijua kwa nguvu na kwa uwezo na kwa kivita hawana akaendelea kumwomba Mungu wa binguni ndipo <clears throat> tunaona anajitenga hata wakati mwingine anaenda kando kuabudu na kuomba Mungu amwaambie instruction vile atakavyofanya kuangusha mji huu ulio na na nakuta ndefu na ndipo hapo akaweza kukutana na, na mwanamme ambaye alikuwa anaonekana akiwa ni Jemedali na ndipo basi Joshua kama vile naye alivyokuwa Jemedali akamuendea akamuuliza wewe uko upande je uko upande wetu ama uko upande wa adui na ndipo basi akaweza kujibiwa akaambiwa kwamba mimi ni amri jeshi wa jeshi la Bwana na nimekuja na Dipo anasema a, a, nimekuja mimi niliyoo amri jeshi mkuu wa jeshi la Bwana na Dipo akaambiwa vua viatu vyako maana mahali uliko ni mahali patakatifu kwa ajili ya amri hiyo Yoshua akajua ya kwamba huyu ni Yesu na haya akavua viatu na akaanguka kifudi fudi na akamuuliza bwana utaniambia nini mtumishi wako na ndipo akamwambia nchi hii mji huu ulio mbele yako unaowaza na kuwazua nimeupeana mikononi mwako na n, watu wake na mfalme wake na jeshi lake lote na hivyo ufuate haya na haya ndipo uweze kuo, kuangusha uh, mji huu na kwa sababu ya utifu wa Yoshua aka akainuka pale na akaanza kufanya mipango ya kuweza kuangusha ufalme huu alikuwa ameagizo ya kwamba wataweza kwenda bene wataweza kwenda katika ule mji wakiuzunguka mara moja kila siku wasiku saba lakini siku ya saba waweze kuzunguka mji ule mara saba na baada ya kujipanga katika mara ya saba ndipo makuhani waweze kupiga tarumbeta na basi watu wote waweze kupiga kelele na, na Mungu ataangusha kutazile katika ustadi u na, na agizo alioagizwa aliambiwa wale watu ambao waliokuwa wamechaguliwa wakiwa ni watu wa vita waweze kwenda mbele wakiwa na silaha sao lakini hawaendi kupigana ili waweze kushinda wanaenda kama vile utaratibu ulivyo uh, ulivyokuwa umeamlishwa na wapendwa hapa ningependa ya kwenye ya kwamba kumbe utivu unatia fora sana Walijua kwamba wao ni duni. Walijua ya kwamba hata na silaha zingebomua kuta zile. Lakini walikuwa wamemwambia Yoshua, kama vile tulivyo mtii Musa, vivyo na wewe kutii Na bali utakapo tuta tutuma sisi tutaenda na ni kwamba tutakuwa na utifu kama vile tulivyomtii Musa. Na mbora Bwana Mungu wetu awe pamoja nawe kama vile alivyokuwa na Musa. Na ndipo basi akasema jeshi linapoenda wafuatwe na makuhani saba waliokuwa ma... wakiwa na, ta, na, na na na zile zinazoitwa eh, barangumu ama ama pembe za kondoo za kuweza kupiga tarumbeta na ndipo basi amri kumi uh, amri kumi za Mungu sanduku lake iki shikwa na, mak na makuhani eh, pia niweze kufuata hawa makuhani saba walio na hizo pembe za kupiga ngu za kupiga bara ngumu eh, na ndipo basi wana wa Israeli hawa wengine waweze kufuata na kila siku wakaweza kuendelea kuzunguka mji huo wana wa Jeriko walishangaa ni ni ni ni, ni paleti hii iliyokuwa inaendelea siku baada ya siku na wakujua ni nini inaobeba lakini akaweza Yoshua eh, alipokuwa amewaagiza wakafanya hivyo na kila siku akienda na kurudi na kuweza kuweka sanduku mahali pake ndipo basi tunaona ya kwamba siku eh, hiyo walipoanza kufanya hivyo wakaagizwa Hakuna kutoa sauti mpaka siku ile nitakapoambia. Kwa hivyo ni kutembea tambeta tu ndio zinalia lakini nyinyi mnakaa kimya hata mkidhihakiwa maana yake inaonekana wazi watu, siku ya kwanza watu waliko waliogopa ya pili lakini labda siku ya tatu waliona hao watu hakuna kitu wanafanya wakaenda juu ya kuta wakiendelea kuadhihaki huko ndivyo Biblia inavyosema wakiambia sisi tumejenga mji ukajengeka hamwezi kupenya hapa kwa hivyo wakaambiwa msisemeke kitu ndipo basi wao kwa silaha za wajeliko walikuwa wanaona kweli tumeweza kujihami siku sita wakaweza kuzunguka wana wa Israeli kambe katika mji huu na siku ya saba ikaja siku ya saba ilipokuja asubuhi na mapema wakaamuka na wakaweza kuwa na, na utaratibu ule tarumbeta zikiendelea kupiga jeshi liendelea kutangulia amri kumi zikifuata za Mungu na umati huu mwingine wote wakiendelea kufuata amri zile kumi na ndipo basi siku ya mara moja wana wa wote wanaangalia jeshi linaendelea kuzunguka na ndipo wakaona leo imekuwa ni tofauti wakazunguka mara ya kwanza badala ya kurudi kwa kambi wakaanza mkondo wa pili na mkondo wa tatu na mkondo wa nne na mkondo wa tano mkondo wa sita na wana waeliko wakashangaa ni nini sasa kinangojea tunangoja nini itatendeka nini kumbuka walikuwa wanafahamu vizuri sana ya kwamba Mungu wa hao wana wa Israeli ndio aliyoweza kuondoa bahari na wana wa Israeli wakapita Mungu wa hao wana wa Israeli ndio amesimamisha mto Jordan na wamevuka wao wakiona na macho na hawa sasa ndio wanaokuja kuzunguka mji wao. Ipo sasa wanaona leo imekuwa ni tofauti. Wamezunguka mara sita kwani nini liza tokea. Wakati huu watatarumbeta ilipofika wakati wa mara hiyo wakawaza wakao wameacha kuzipiga. Ipo sasa wanatembea pole pole taratibu wakiwa wamenyamaza. Na ndipo katika kitabu cha Yoshua walipoweza kuzunguka mara ya saba wakajipanga na tarumbeta hapo zikalia barangumu naye nae Yoshua kawaamuru wote waweze kupiga kelele ya ushindi Na ndipo basi wakaweza kupiga kelele ya ushindi na kwa sababu Mungu aliona wametii Amri jeshi mkuu waliokuwa pale na jeshi lake, wakabomboa kuta za Yeriko. Na wana wa Israeli walio kuwa wameitwa wakiwa peculiar people watu wa pekee, wakaingia watu wakiwa wamesubaa Ni nini limetendeka? Wote wakawanza kuangamiza. Na Biblia inasema, waliangamizwa wote mpaka wanyama mpaka kila mtu, kila kitu kilio hai. Na mji ule kwa sababu hawa wana wa Israeli sio hao walio ni amri jeshi mkuu aliyopigana ikawekwa wakfu kwa vitu vyote ambaye havingezi ambinge chomwa pesa na dhahabu yote zikawekwa kwa ajili ya hekalo la Mungu na wakaagizwa na Yoshua ya kwamba kwa sababu sio sisi tumeshinda bali ni Mungu mwenyewe mji na kila kitu kimewe kwa kime mujini kwa wakfu kwa wakfu ya Mungu. Na wakaambiwa wao wenyewe katika kana ni hawajipanga hawatajipigania ni Mungu atakao wapigania. Na hivyo utukufu wa Mungu utaendelea kundihilika anapowatumia. Na ndipo basi wakaambiwa msiguze chochote katika mji huu maana zimewe kwa wakfu. Leo tunataka tuone awamu ya pili ya baada ya Heliko kuanguka. Ni nini kitakaotokea? Basi mji ukawa umewekwa wakfu wapendwa. Na ndipo basi wote wakaagiswa Mji huu umewekwa wakfu na vyote vyomo vimewekwa wakfu kwa Mungu. Na mtu yeyote asiweze kuguza kitu hapa. asija akaletea kambi hii ama jeshi hili la Mungu rana Katika kitabu cha Yoshua 6 aya 17. Neno linasema na mji huu utakuwa wakfu kwa Bwana na vyote vilivyoko dhahabu na vitu vyote na uweze kuangamiza kila kitu. muweze kuangamiza kila kitu. Muangamize vyote isipokuwa ni Rahab yule kahaba aliyowaficha wale wapelelezi Huyo tu diazakabaki hai Na nyinyi akawaambia yoshua ya kwamba msije muangalie sana msijepushe na kitu chochote kiliyowekwa wakfu. Msije mkakiitoa mkaambaye kitu ambaye, ambaye kimewekwa wakfu musije mukaleta matuo ya Israeli shida na ndipo 19 akaambia fedha yote ambayo haitachomwa na dhahabu hizo na vyombo vya shaba yote vitawekwa wakfu kwa nyumba ya Mungu na zitawekwa katika hazina ya Mungu kila kitu ambacho kiliweza basi kuwa katika mji ule iliweza kuangamizwa wanaume wadogo na wakubwa wote na, na punda na ngombe na wanyama waina yote waliweza kupata uh, uh, upanga walikufa kwa upanga katika kitabu cha Yoshua sita neno linasema basi wakaangamiza kila kitu kama vile walivyokuwa wameamulishwa isipokuwa rahabu Kwa hivyo wanyama wote Mungu alikuwa wamesema waangamizwe mfalme angamizwe jeshi lote liangamizwe watu wakubwa na wadogo waweze kuangamishwa Hawa watu wa wapendwa walikuwa wameona jinsi upande ule ng'ambo ya moto walifahamu ya kwamba wamidiani walipoweza kuleta wanawake na wakazini na watu wa Israeli, Mungu aliweza kuwapiga watoto wake wa Israeli na yamkini watu elfu 1204 wakafa. Na pigo ambalo lilitetwa na Mungu kwa ajili ya kumdhaki Mungu na kwa ajili ya vujaji wa sheria za Mungu. Na wapendwa sawependwa ninasikitika na ninashida kubwa kila wakati ninapooona watu wanaoitwa kwa jina la Yesu wanaposema ya kwamba sheria za Mungu hasi, hazina maana wakati huu. Sheria za Mungu watu wanapozikanyaga chini na kuwa na shida kubwa maana ninapoangalia Mungu mwenyewe watu wake walioitwa kwa jina lake wana wa Israeli walipovunja sheria hiyo ya saba wakaanza kuzini na WaMidiani wakaanza wakaanza kuabudu miungu mingine maanae unapovunja sheria moja unaanza kuabudu Mungu mwingine unamdhaki yeye aliyesema usuipee hivyo walipozini Walianza kuabudu shetani mwenyewe ambaye ndiye anaofundisha watu waendelee kutokuwa waaminifu waendelee kuwa wazinifu waendelee kuwa watu ambaye hawawezi kutii sheria za Mungu wazikanyage kwa miguu yao hivyo wanaendelea kumwabudu yeye na hili dilo jambo lililofanyika hata Eden wapendwa wakati Mungu alipokuwa ameweka Adamu na iva katika bustani la Edeni alikuwa amewapatia amri moja tu, ya ya kwamba matunda yote ya bustani mwaruhusiwa kula wala matunda ya mti ulio katikati kati ya bustani unaoweza kuitwa mti wa mema na mabaya matunda haya msilde na akawambia matokeo mtakapokula hakika mtakufa lakini ibilisi Mungu Shetani alipoingia ndani ya nyoka akawaambia wazazi wetu wa kwanza hakika mtakapokula hamtakufa Ana kontradiki. ile fundisho la Mungu wetu Mungu anaposema hakika mtakufa naye anasema hakika hamta Unaweza kushangaa na kuona ya kwamba katika fundisho na katika statement hizi mbili ni kana kwamba hawezi kutafautisha isipokuwa uwe makini. Maana Mungu anasema hakika mtakufa. Mtakapokula hakika mutakufa naye adui wa Mungu anasema mutakapokura hakika ha mtakufa kwa hivyo Mungu anasema muta na huyu anasema hamu hiyo ndio tofauti na ndivyo unaona Yesu anaposema ya kwamba dunia hii na mbingu hii hadi zitakapoisha hakuna yodi ama nukta moja itakao kutoka katika torati hiyo ni kusema ya kwamba muovu Shetani atajaribu kubadilisha kuondoa nukta ama yoti lakini ikiondolewa hiyo ni uvunjaji wa sheria Yakobo 1:14 ya mabwana linasema yakoomba unaposifika sheria zote za Bwana lakini ukajikua kwa sehemu moja umevunja zote hivyo watu wataniambia wata, wata sasa muhubiri unajua wazi hakuna mtu anaoweza kutii sheria lakini nataka nikuambie kunae Yesu alie mwana wa Mungu aliyekuja duniani akawa mwana wa Adamu alitii sheria na anapositish sheria akaezabiwa haki na haki hiyo anakuvika wewe na mimi na anachukua uovu wetu hivyo tukiwa ndani yake nina uwezo wa kutii sheria za Mungu. maana nasema mkikaa ndani yangu na neno langu likae ndani basi mtakuwa mwakamilifu kama vile mimi nilivyo mkamilifu. Ndivyo basi wapendwa. Tunapoangalia sasa ukweli ni ya kwamba Joshua akawa amewaagiza hawa watu waangamau na amri amli toka kwa amri jeshi ya kwamba kila kitu kiweze kuangamishwa na akasema kitu kiliyowekwa wakfu mtu asidubutu kukichukua na kwa ajili ya utivu wakaangamiza kila kitu katika mji ule buzi na ngombe na kondoo na wanaume wadogo na wakubwa wanawake wote wakaangamia isipokuwa lahabu kahaba ukumbuke hata huyo alikuwa kahaba hakuweza kuokola kwa sababu alikuwa mzuri lakini kwa sababu aliamini Yesu huyo atakaye kuja kuokoa wa watu hivyo wewe na mimi tunapomwamini Yesu si kwamba ni lazima tuwe wazuri ndiyo tuokolewe lakini tunapomwamini huyu mwokozi Yesu na tunaposhikiliza sauti yake kwa makini na kutii tutaokolewa. kolewa. Haijarishi ni dambi gani umetoa, umefanya, tutaokolewa. kolewa. Yesu akasema maneno haya katika kitabu cha matayo sabah ni aya ishirini na, na ukiendelea mbele neno linasema hivi ya kwamba si kila mtu aniiitae bwana bwana atakaoingia katika ufalme wangu bali ni wale wanaofanya mapenzi ya Mungu na endelea anasema na siku hiyo wengi watakuja wakiniambia bwana bwana si tulitenda miujiza kwa ajili ya jina lako na hata tukafufua wafu na hata ruka anasema watamwambia hata tulikula neza moja pamoja na wewe hivyo ni kusema hata walikula pasaka lakini anasema hivi nami na nitawatogezea wazi wazi ya kwamba ondokeni kwangu nyinyi mnaotenda uovu maana hata mlipotenda hayo hata kataa ya kwamba hawakutenda miujiza watakuwa wakitenda miujiza na ndipo leo wapendwa unastahili kujihadhari sana usiamini mtu kwa sababu anaponya wagonjwa Usiamini mtu kwa sababu anafuvua wafu Usiamini mtu kwa sababu anaweza kutoa moto kutoka biguni watu wakiona. Usiamini kwa sababu ya, im, ya, ya ya miujiza, lakini amini imani iliyo ya kweli inayopatikana katika kitabu cha Warumi kumna saba Neno linasema Warumi kumia ya kumna saba inasema imani huja kwa kusikia, na sio kusikia kila kitu, kusikia neno la mungu dipo kipindi hiki bwana anatupatia kinaitwa neno litasimama maana vyote ambaye hazikupandwa na ne katika katika neno zote zitangolewa imani sio ndani ya neno itangolewa vyote vikaweza kuangamishwa kama vile bwana alivyo kuwa ameangisa. watoto na wazee na ngombe na mbuzi na kondoo pepo Rahab ndio pekee yake aliyoweza kuokolewa na wale wote aliyowahubiri ndugu na dada zake wale waliosikia mwito hata wewe unaweza kujua ukweli huu na unaendelea kuambia nyumba yako lakini wanaukataa wengi wa kabila la la, la la la Rahab walisikia akiwaambia Johni kwangu mwingie kwangu. Hapo tu ndio kutakuwa na wokovu. Lakini walimwambia we kahaba mwanamke huyu unataka nini? Unatwambia nini? enda zako. Hivyo ndivyo hata wengi watakuwa wanadhi haki watumishi wa Mungu. Wanapoambiwa joni tufanye hivi, wacheni tumuombe Mungu ili atupatanishe, tuache shida hizi na zile. Wanasema wewe kwanza wewe ni mtu mbaya sana wewe. Hata inaonekana Mungu hakutumii. Wa Wanaangalia dhambi, makosa labda uliokuwa unafanya, Rahabu waliangalia labda ukahaba wake, lakini hawakujua ya kwamba upimlivu wa wakati mmewadia ambaye Rahabu amesamehewa na sasa anatumiwa kuweza kuwaletea ukombozi. Vivyo hivyo wewe na mimi, usiangalie madhabi na uovu uliyotendwa na yule unao sana, lakini sikiliza ujumbe, na ujumbe huo uweze unasa ukuokoe basi wapendwa ndipo tunaona pesa na dhahabu na shaba mkawekwa kwa, kwa kadri ya kazi ya hekaro katika Yoshua 22 na 25 Yoshua akawambia wale wanaume wawili Ingieni katika ule ile nyumba ya yule kahaba wakamtoa na vyote alivyo navyo kama vile mlivyomwapia na hawa vijana waka, ingia wakamtoa rahabu na jamii yake yote na kila kitu alichokuwa nacho baba yake mama yake na vitu vyote na jamii jamaa wote waliosikia ujumbe huu na wakaweza kudumu katika matuo ya Israeli. utashangaa kuona ya kwamba katika raini hii ya rahabu huyu aliyosamehewa, aliyokuwa kahaba, mwokozi Yesu anakuja kuzaliwa. Na ndipo basi wakateketeza ule mji. Na kila kitu kiliyokuwa katika ule mji. Na isipokuwa fedha na dhahabu na vyombo vya shaba na vya chuma wakaweka katika hazina ya hekaru la Mungu lakini Yoshua akamhifadhi huyu Rahabu ule kahaba na watu wake na baba yake na vitu vyote alivyokuwa na nacho naye akakaa katika Israeli hata siku hii ya leo kwa kuwa waliweza wale wapelelezi walioweza kwenda kupeleleza nchi ile wapendwa ninataka ijulikane ningependa ijulikane ya kwamba Mungu anapommean business ya kuokoa anaweza kuokoa wewe haijalishi uko katika status gani. Basi tunaona ya kwamba yeliko ikaweza kuepua vitu vyote wakfu na ndipo basi Mungu akaweza kuwa sasa anataka kudhihirisha uwezo wake. Yoshua baada ya kumhifadhi huyu mama vitu vyote vilivyokuwa vya dhahabu ikaweza kuwekwa kwa nyumba ya Mungu. Na Yoshua akaweza kuj ya kwamba mji huwe wa Eliko hautajengwa tena bana mji ulioweza kuangushwa na amri jeshi mkuu hakuna mwanadamu anayostahili kujenga hii ni sawa na ile mnara wa babeli uliyoweza kuangushwa na Bwana Mungu mwenyewe mataifa ya kuu makuu wafalme wa kuu amejaribu kujenga ule mnara lakini Mungu alisema hautajengwa kwa hivyo vitu vyote ikawa awakfu kwa Mungu na ikawa Mungu amesema kupitia ametoa ujumbe ya kwamba mtii wote atakao kujenga ule mji wa iliko ambaye uliangushwa na Bwana atapoteza mtoto wake wa kwanza mpaka mtoto wa mwisho na hivyo ikaweza kutangazwa kwa wana wa Israeli wote Ara mtu yoyote yule pere ya Bwana atakaojaribu kudhubutu kujenga misingi ya misingi ya mji huu Hii ni kitabu cha Joshua pita aya 26 akawapatia kiwapo akawaambia yeye atakao ataweka msingi kwa kuza, kwa kufiwa na mtoto wake wa, uh, wa kwanza na atafunga na kivu cha mtoto wake wa mwisho. Kwa hivyo Bwana alikuwa pamoja na wana wa Israeli na ndipo sasa wameanza kuimiliki. Basi wapendwa nchi hii iliangamizwa kulingana na amri iliyokuwa imetolewa kimbele kupitia kwa Musa kwa ajili ya hao watu wakaaji wote wa nchi hii ya Kanani ya kwamba mtawaangamisa na muwaangamise kabisa mtawaua na kuangamiza kabisa kiangalia katika kumbukumbu kumbu ya tarati Saba Aya ni ya ishirini na mbili alikuwa anamwambia wakati bwana Mungu wetu atakao wapatia enchi hii muangalie wapige hawa watu waondoe kabisa hii ndi na usifanye mapatano na wao wala maagano na miji hii uweze kuangamiza kabisa. Hii ndivyo. Anasema msiweze kusalia kitu chochote kiliyo hai katika miji hii. Hii ni kumbukumbu kumbu ya 30 26 20, 20/16. Ndipo basi wakati tunapoangalia maagizo haya tukijua ya kwamba katika sehemu zingine Biblia inasema Mungu ni mwenye huruma tunashangaa huruma na upendo wake uko wapi mahali hapa Kumbuka ya kwamba Mungu ana watu wake wa pekee ambao kuweza kusimamisha katika ulimwengu huu wakiwa na nuru na uungu mia kwa mia na kwa hivyo hawa mataifa yote walikuwa wameasi Mungu wakamdhihaki wakawangepishe sheria za Mungu. Kwa hivyo Mungu alikuwa ni lazima aweze kuondoa opticals zote zima ambazo zingeweza kutumika kuweza kuzuia kazi yake aliyokuwa anaikusudia kutenda katika ulimwengu huu. Na hawa hawakuwa tu Watu wanaoakilisha sheria zake lakini Mungu alikuwa anawachagua wana wa Israeli waweze kuwa taifa litakalo ulimwengu juu ya Mungu mumbaji wa bingu inchi na bahari Kwa hivyo alikuwa anataka kuweza kuwasimamisha katika inchi hii na adhihirishe uwezo wake kwa dunia nzima na aweze kuwa na tabia ya pekee miongoni mwa mataifa ya dunia. Hawa wakanani wapendwa walikuwa wamekataa maagizo ya Mungu na hivyo kikombe chao kilikuwa kimefurika cha uovu. Na Mungu lazima angawaondolea mbali ili wasija wakawa kikwaso cha kuweza kuzuia kazi yake walikuwa wamepewa nafasi ya kuweza kuji, ku, kujiunganisha na huyu Mungu miaka iliyopita zaidi ya miaka 400 na hata wakati wana wa Israeli walipotolewa katika nchi ya Misri waliweza kusikia uvumi na habari vile Mungu huyu amefanya maajabu katika bahari ya Shamu lakini hawakujali Unapoangalia wapendwa hapa ninaku ni nina kualifu. Ni lazima wewe uweze kujihesabu aidha uwe upande wa wateule wa Mungu ana waisraeli ama uwe upande wa mataifa haya. Waliopewa nafasi kama vile wewe na mimi tumepewa. Tumeona na tumesoma mambo haya. Na tunaona nguvu na uwezo wa Mungu. Lakini tunafanya nini? Ama tunaendelea na uovu wetu kama vile hawa watu wa Kanaani walivyokuwa naendelea. Nataka nikuambie tunapoendelea na uovu wetu, hukumu inakuja, siku inakuja. Naye maraki anasema inawaka kama tanuru iwakaa moto, ambaye wote wanaotenda uovu na wale wanao na kiburi, watu ambaye wamevunja sheria za Mungu, watu ambaye wamemkasifu Mungu, watu ambaye wamemdhaki Mungu, wataweza kupata mshahara wao basi hawa pia wa kanani waliweza kuona bahari iliondolewa wakaona ngambo ya moto wa midiani wameweza kuangamizwa na wana wa Israeli wakaona pia katika sehemu hiyo ufalme wa, ami, wa ufalme ule wa wa amoli na ufalme wa wa bashan wale wa ufalme ule wa majitu vile walivyofanywa na Mungu akitumia wana wa Israeli. Kwa hivyo hii ingekuwa na nafasi yao nzuri ya kunyenyekea katika mkono wenye hod, ulio hodari mwenye nguvu, waache uovu, waweze kunyenyekea mbele za Mungu. Lakini aliendelea kama ilivyo kawaida kula na kunywa. Ndipo unaona Yesu hata alipokuja duniani anasema, na kama vile kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu ndivyo itakavyokuwa hata na wakati wa kuja kwa mwana wa Adamu leo tunatangaza habari hivi tunaona jinsi hao walivyonyesta na vile walivyoangamizwa na wewe unaposikia ujumbe huu unakubaskish unabaki pale pale is this message moving you from where you are Ama unakaa pale pale tukula na kunywa ni wakati wako wa kujihoji manake ukidumu pale kama vile wao walivyodumu katika uovu wao Biblia inatuambia waliangamizwa yeliko ilikwisha kabisa na, ikas, na Mungu akasema isijengwe basi unapoangalia katika kitabu cha hesabu katika aya hiyo ya sura ya sita Katika kitabu cha Hesabu zana zana na moja pass 8 Biblia inasema hivi wafalme wa midiani waliuawa Awa ni wafalme wale watano Ni kitabu cha Hesabu na katika kumbukumbu kumbu la tarati mbili aya ya 32 inaelezea vile shehoni na ogi walivyoweza kuongoa kuangamizwa kwa hivyo akato, akatoa akatowa akatolewa mbele ya wana wa Israeli hii yote ilikuwa ni evident ya kutosha na ujue ya kwamba katika maisha ya Ukristo Mungu haondoi zile visabababu tunavyoweza kuwa nazo za kulete tashwishi ama doubt ziko orova Lakini Mungu amepeana evidence za kutosha. Hivyo ni wewe uweze kuangalia shahada ambaye Mungu amezitoa Tie zinakusaidia kuweza kudumu katika imani naapoangalia katika uh, kumbukumbu ya tarati 3 versus 3 inaonyesha vile og mfalme wa Abeshin alivyopeanwa mikononi mwa wa Israeli. Hizi zote zilikuwa ni evidence hawa kanani waweze kutubu, waweze kuona na wajue ya kwamba ikiwa hawa wamepeanwa mikononi mwa hawa watu hata sisi tutapeanwa basi wangenyenyekea katika mkono wenye hodari wa Mungu na labda wangehurumiwa. Lakini waligojea mpaka siku ya kufungwa kwa rehema yao ulipowadia. Ipo wanajaribu kutafuta Mungu pande yahi hawa Kwa hivyo si kwamba Mungu alikuwa hawahurumi alikuwa na huruma nyingi. Miaka hiyo yote aliwavumilia, lakini wao hawakuona haja ya huruma zake. Vivyo hivyo katika siku hizi za mwisho anasema, ya kwamba huruma zangu na neema zangu zitakapokataliwa, ni ukweli ya kwamba nitajiripishia kizazi ndioe wakati Mungu atakapolipisa hizo kizazi we utakuwa wapi Ni ombi langu ya kwamba tuwe upande wake Maana tusipokuwa upande wake Anasema wasio wasio pamoja nami wako kinyume na mimi Ndipo basi katika utakatifu wa Mungu na pia tabia yake ilionekana kwa hawa watu na ikaonyeshwa na Mungu mwenyewe kupitia kwa Waisraeli. maana kitabu cha ja Hesabu Hesabu 25 verse 4. Bwana akamwambia Musa Wale wote walioweza kushiriki katika hali ya eh, ushirati ngambo ya mto wote wakatundikwe Bele ya watu watu wakiona Hiyo ikadhihirisha wazi ya kwamba Waisraeli wenyewe walipotenda uovu, Mungu alionyesha hawezi kushikamana na uovu. Na walipo angozo, wale viongozi waliokuwa naendelea na uzinivu huo, wote walirundikwa juu ya miti kire ya haraiki yote ya watu. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha ja Hesabu. 25. Verse 4 to 4:25 na was eh, 9. Akasema chukua hawa watu wote wakuu waliotenda uovu huu uweze kuwarundika katika mbele eh, wa, ya watu ili hasira ya Mungu iweze kuondoka kuwaondokea ku, ku, ku, Nipo Musa akawambia wale wale wale wale ma, ma, mahakimu ya kwamba waamuzi waweze kurundika hao watu na wakauawa watu wakauwa kila wa, watu hao na waka waliofanya dhambi katika eh, katika i, i, sehemu hiyo ngambo ya Mto walipoabudu bal Piori wote wakarudikwa katika miti na wale waliokufa wote kwa jumla walikuwa zaidi ya na 24 hesabu yao Hii yote ilikuwa inajulikana kwa wakanani Wajeliko walikuwa wanajua lakini hawakuchukua wakati wa kuweza kujirudia na kumrudia Mungu Yehova wa Israeli na ndipo unaona hata Rahabu mwenyewe anaonekana alifahamu ya kwamba Mungu wa Israeli hakuna Mungu mwingine kama yeye. Ndipo anatoa ushuhuda ya kwamba yeye ndiye Mungu katika dunia hii, katika mbingu na katika nchi chini. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Yoshua 11 Anasema na maana tuliposikia juu ya mambo makuu ya Mungu wenyu mioyo yetu iliyeyuka wala hakusalia ujasiri ujasiri wa wote kwa mtu yoyote kwa kuwa Bwana Mungu wenyu ni Mungu katika bingu juu na katika dunia chini Na kama vile ilivyokuwa wakati wa watu walijua ya kwamba kuna ujumbe unaohubiriwa lakini waliendelea kudhihaki bingu na dunia ndipo basi yalika ikaangamiza basi jeshi la mbinguni likaweza kuangusha kuta kwa zimefika binguni za Yeliko na Yeliko ikawa ni history ikaweza kuanguka uhaba Uhab, wake uovu wake kila kitu mfalme wake jeshi kubwa magari yote ya vita yakaweza kuanga, kuangamia kwa sababu amri jeshi alikuwa amemwambia Yoshua nimepeana nchi hii mikononi mwako Yoshua sita aya pili alikuwa amesema Yesu nimempatia nimekupatia mji huu na nimepeana mfalme wake na jeshi lake lote na kila kitu ambacho kiko katika mji huu tote ziko niko mwako katika neno hili unapo mtu kwa, kwa, kwa hali ya kuangalia ye mwenyewe hata kama ni Yoshua hata kama ni wewe ingekuwa hauna nguvu ya kuamua ya kuamini hivyo lakini Yoshua aliamini hivyo ndipo neno linasema si kwa sababu ya kijeshi neno linasema ni kwa sababu ya imani kwa imani yoshua kwa imani mi, mi, mi, mi, me, kwa imani kuta za jeriko zikaweza kuanguka kwa hibrania hiyo ni moja haya 30 a anasema ya kwamba kwa imani kuta za Yeriko zikaweza kuanguka zilipokuwa zimezungukwa na jeshi la Mungu siku 7 amlijeshi mkuu ambaye alikuwa anazungumza na Yoshua yeye ndiye aliyoweza kumuagiza Yoshua aweze kutii yale naye ataona maajabu. Leo Yesu anakuambia nini? Anakuambia nini wewe na mimi? Anatuambia ya kwamba tuendelee kusikiliza sauti yake. Na anasema sio kila mtu aniitae Bwana Bwana atakaoingia katika ufalme. Bali ni wale wanaofanya yaliyo mapenzi yake. wanayeliko walikuwa wanashangaa. Hii ni mienendo gani? Palidi gani hizi? vitawezaaje kufanya kitu sasa hapa na wakaona paledi kama hizo haziwezi kuapisha lakini walipoendelea kufanya kazi kub, kazi hii ya paledi kwa muda wa siku sita inaonekana walikuwa bado wamepewa na nafasi ya kusalenda kwa Mungu lakini hawakupata nafasi hivyo wao walikuwa wanaona sasa kutazao ni ndefu ni zina nguvu na hao wana wa Israeli wameshindwa lakini kumbe ilikuwa ni mlango uliowakwazo wa kuachwa wazi ili uwe waweze kuona haja ya kuingia hata leo mlango umewekwa wazi kwa ajili yako na kwa ajili yangu mtendo wa msikilizaji wangu. Ya kwamba Bwana anasema tuko katika siku za mwisho, na anasema kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo itakavyokuwa hata na wakati wakuja kwa mwana wa Adamu, na kama vile ilivyokuwa Sodoma na Gomora, walipokula na walipokunywa, walipooa na walipoolewa hivyo itakavyokuwa kuja kwa mwanadamu. Je, ni kusema kula ni vibaya? ni kusema kuoa ni vibaya? Ni kusema kuolewa ni vibaya? La, lakini wapendwa, Yesu akatushauri katika kitabu cha matayo tafuteni ufanano wa Bwana kwanza na haki yake na hayo mengine mtazidishiwa tunapoingia katika ulaji na katika unywaji na katika maisha ya ulimwengu huu tunasahau Mungu ni ya kwamba siku yake itakuja nayo Biblia inasema itakuja kama mwivi na itakuja kama mwivi kwa wale wote ambaye hawasomi neno bipo kipindi hiki cha neno linasimama kinakuletea mwangaza kikuangazie ya kwamba siyuaja na ikiwa anakuja umejitahalishaje anasema tazama niko katika mlango wa roho yako mimi nabisha naye atakao sikia anifungulie mimi nitaingia nami nitakula pamoja naye mpendo wa msikilizaji ungependa kumfungulia Yesu moyo wa roho yako aingie na katika moyo na katika mawazo yako andike sheria zake kumi ambazo ni katiba ya binguni ambazo ni tabia ya Mungu ambaye haiwezi kubadilishwa hata dunia yote tukishikana na tuseme hatutazipii zitabaki vile vile kumbuka Mungu haangali wingi ndipo neno linasema usifuate umati kwenda kutenda dhambi Ukifikiria kwamba kwa sababu wafalme waku ndio wanaosema hivi, wa viongozi wa dini ndio wanaosema hivi, ya kwamba Mungu anaweza kubadili Unajua katika ulimwengu huu hata viongozi wa dini wamefikika mahali wanasema wao ndio wanaoamrisha bingu vile itakavyofanya. ni kukufuru wapendwa. Lakini Yesu anasema ni wale tu watakao ninyekea na waruhusu Yesu aingie ndani yao ale nani pamoja naye mimi ningependa Yesu aingie ndani yangu aweze kuniudia moyo safi neno lake likae ndani yangu sheria zake kumi katiba yake aandike ndani ya mawazo yangu na neema yake iniwezeshe kukaa katika hizo sheria je msikilizaji wangu ili niombi lako na kama niombi lako tuombe pamoja Baba mtakatifu Mungu wetu nao sana. Wewe uliokuwako na wewe ulioko na we, we unaoendelea kuwako. unakushukuru kwa ajili ya maajabu haya ambayo tunayasoma katika safari hii ya wana wa Israeli. Umewafikisha ngambo ile ingine ya mto Jordan. Sasa mara moja umeanza kuaridhisha nchi hii. Wasiku saba wanatenda kama vile ulivyoamuru na siku hiyo ya saba wakaweza kuhibiki na kuangamiza Yeriko mataifa yote watazidi kuyayuka sasa wanapoona mji huu uliokuwa mkubwa kuliko miji mingine umeweza kuwa mikononi mwa watu wako Ee Bwana leo hii unasema uko mioyoni uko katika mioyo yetu kila mmoja unabisha na unasema kila atakao kufungulia utaingia kula na kunywa pamoja naye. Bwana mimi ninaposema kwa niaba yako. Naomba uweze kuingia ndani yangu na wasikilizaji wetu popote pale wako. Ingia ndani ya kila mmoja. Ingia ndani ya familia zote zimeakirishwa. Ee Bwana ule na unywe pamoja nasi. Unywe na ule pamoja nasi. Ule neno lako tuweze kupata maji la uzima. Damu yako iweze kutuosha, tuweze kuitoa watoto wako. E bwana matenzi yako hapa kwetu sisi zote sasa hata na milere jina la Yesu nimeomba eh mkombozi wa Yesu naamini na, na makala ya siku ya Ukipenda kufikia mchungaji ni 253 sita sufuri, 253 213 6060 Hadi baada wakati mwingine majina ni urino ntili na so